on the dial and worldwide at wrsu.org. Sumak szpór, cica Játékons százféle heve Hajtásom van nekem ezel Egy van, csak egy jó Mickey Mouse! Jó estét, kedves hallgatóink! Itt mikrofonnál Sohár István. És Harkó Megkezdjük magyar nyelvű adásunkat, és az első dalból már gondolhatták, hogy ma miről lesz szó. Magyarországon ma ünneplik az Anyák Napját, tehát május első vasárnapján ünneplik, és nem másodikon, úgy, mint itt az Egyesült Államokban. Ezért az első dal Szilágyi Zsolt énekelte, aki Györgyön a Vox Humán, ez egy ilyen világhírű kisebb kórus, annak a vezetője, de ezt a CD-t, készítette egy CD-t az édesanyja számára. És sikerült valahogyan egy kópiát szerezni ebből, és most ma ezt játszottuk le. Kezdjük először azért a következő heteknek a Hirdetésével Pénteken, most pénteken Borecki elemér Egyetemi tanár fog előadást Tartani a Bójai Tudományos és Művészeti Előadás sorozatnak a Keretében A Magyar Múzeumban Május 6-án pénteken Este 7 óra 30-kor Kassák Lajos és Moholy Nagy László Két szabad szellem címmel Kassák Lajos Magyarországon élt, és ott is maradt. Moholy nagy emigrált, és külföldön élt. Ő volt a Bauhausnak az ős atya. Kassák Lajos pedig költő és festőművész volt. A, tehát ez pénteken, szombaton, május 7-én lesz az Atléta Klubban. A tavaszi bál, Papti arra zenekarra játszik. Jelentkezni lehet Edith Stankovicsnál, 732 735 04 56, és még Szilágyi Tündénél és Babici Katalinnál. Jövő egy héttel később, május 14-én, pedig a Pacsirták szombaton Pacsírták fognak énekelni az Atléta Klubban, és előtte vacsorát is lehet ott kapni. Tehát készítenek az Atléta Klubban vacsorát. A pacsírták, ez Hortobágyi Ilonka és Déli Bábos Piroska, eredetű nevük Raj Zsuzsanna és Raj Szilvia Magyarországról érkeznek. és én azt hiszem, olyan lakodalmas rokkokat, magyar nótákat fognak énekelni. Május 15-én vasárnap egy különlegesség lesz itt New Brunswickon, a Magyar Református Templomban levetítik a Lilionfi című filmet. Nagy siker volt Magyarországon a 60-as évek elején. Krencsei Marjan és Darvas Iván játszik benne. És a nagy érdekesség az, hogy a filmvetítés után Krencsei Marian színművész nővel is lehet beszélgetni. Tehát a műsor még egyszer, 11 óra 15-kor lesz a Magyar Isten Tisztelet a Református Templomba, utána ebéd következik az alaksorban, és az ebédet követi a Lilion Fee című filmvetítés, ez körülbelül úgy egy óra felé lesz. Hát ennyit a, a következő hetek műsorából. Én nem akarok ma verset mondani, hál' Istenek a gyöngyvér itt van, és amellett CD-n is vannak versek, ezekből fogunk lejátszani, illetve gyöngyvér felolvasni. Én a napokban elkezdtem olvasni pedig a Tamási Áron Ábel sorozatának a harmadik részével Ábel Amerikában. És annak az első szakasz, az első rész első szakasza úgy érzem, hogy ideillik Tamási Áronnak a szavai, csak ezt a, egy szakaszt szeretném felolvasni. Szegény anyám olyan asszony volt, kinél kedvezőbb, még virágban sem termik. Amíg élt is, mindig pártomat fogta. Csak néha a szeretet akadályozta meg abban, hogy ne úgy lásson valamit jónak, ahogy én. Mióta azonban leszállott a földbe, azóta a szeretet sem gátolta meg semmiben, hanem mindig úgy volt a legjobban, ahogy én mondtam, s gondoltam. Lám a sírnál is, amikor elmondtam neki, hogy az örökölt hajójegyel Amerikába szeretnék menni, úgy állott mellém, mint egy őrző angyal. El is gondoltam, amint a temetőből hazafelé jöttömben a faleveleket hulladozni láttam, hogy halott édesanyát szeretni és hullófaleveleket látni, milyen közeli rokon? Nagyon sok szimbólum van ebben. Az erdélyek, székelyek nagyon sok szimbólummal dolgoznak és beszélnek. De én úgy érzem, hogy ezt minden hallgatónk. Megértettem És euh, szeretettel köszöntünk, ezt nem mondtam el, szeretettel köszöntünk minden édesanyát, nagymamát, és leendő édesanyát is, az anyák napja. Alkalommal. Igen, sok szeretettel köszöntünk minden anyukát, nagymamát, anyucit, mamit. És egy dolgot szeretnék hozzáfűzni ehhez, én nem a magam kincstárából mondok most valamit, hanem egy amerikai TV adónak a be bemondójától loptam el ezt, és vettem át ezt. Azt mondta, hogy nem az édesanyákat ünnepeljük anyák napján, hanem azt, amit értünk, tettek. Hát úgy érzem, hogy ez, ez nagyon igaz. És itt nem csak az édesanyákra gondolok, de anyákra is, és mindenki, aki a gyermekeknek adott és úgy adott, mint egy jó édesanyja. Kedves hallgatóink, az énekszámok, a zeneszámok nem a versekhez készültek. Ez örültem neki, hogy összeszedtük a verseket is, és, a, és az számokat is, de ezt összeegyeztetni ez már képtelenség. Most hallgassuk meg Kós Jánosnak szerintem az egyik legjobb édesanyáról szóló dalát. Kós János. Kós Kós János énekel igen. Igen. Édes anyám, drága szent el, itt a könnyen, hogy itt hagytál Röván. Az életem minden percét odaadnám csak még egyszer, drága Lemondás volt az életed, még sok dáva cifrálkodott suhogó fejemben. Neked csak a ringy rongy jutott, meg a sok gond keserűség világéletedben. Édesanyám, drága szentem, Azt álmodtam, hogy láttalok Tündökölő nagy fényben. Megszólítottalak volna, De az én bús hangom Nem ér fel az égbe. vettek az angyalok, te boldogan mosolyogtál, pár rólam meséltél. Te voltál a legszebb angyal, de én nékem még szebb voltak, ha még ma is ér. Angyalom, te, te voltál a legszebb tálatátum de én nekem még Ma is élném. Kedves hallgatóink, egy olyan verset szeretnék felolvasni, amelyet gyermekkoromban más nyelven sokat mondtunk. George Kosbuk, anyám! A partok közt gyors vízoson, s elzúg az útszegéig, a nyárfák nedves alkonyon örök jajuk zenélik. Hol ösvény ösvényhez vezet, S leír a kismalomba, Anyám látlak zsuppal fedett Kis házadban borongva. Pot fonsz, a véntűzhely megett, A lánk pattogva szögdel, A gyersövényből tébdesett Pár gaj parázsa nyög fel. Pislákoló és reszkető, Még néha-néha lobban, még fényt és árnyat Egybesző a négy borús sarokban. Két kis leányot fon veled, Apátlan mind a kettő. Kicsiny, de téged úgy szeret. Csupán George nem jő. Sasokról, szörnyekről mesél az egyik kis leánykád. Te hallgatod, hogy mit beszél, és gond a gondba szánt át. A szálad gyakran elszakad, mert bú emészti lelked. Értetlenül suttog szabad, s tekinteted merev lett. Orsód lejtett, szótlanul szétbomlanak a szála. Nem bánt, ha bogra boglazul, s a lányok csak csodálnak. Ó, nem, nehogy kétségbe eses, nehogy kétségbe es. az ablakréshez állszott, szemed merőn az éjbeles. Mit nézel, kérdi lányod. Ó, semmit, úgy rém lett nekem, s halálra folyt a bánat. Minden szavadból gyötrelem, s a gyász siralma árad, utóbb anélkül, hogy szemed felnézne szólsz. Ma sejtem, hogy holtom már közel lehet, Úgy szédül már a lelkem. Mi bánt? Ú, el sem mondhatom. Van bátyátok, de messze. Tán ő kopog az ablakon. Mi ébresztetten eztre, nem ő? Ha épp most lépne be, én még egy éltet élnék. Úgy vágyom, meghalok bele, hogy egyszer lássam én még. De sorsom oly reménytelen, tán így akarja Isten. Nehogy fiam velem legyen halálos perceimben. Kint zord az ég, vad szél vonyít, de késő már az éjjel. Pihenni tértek lányaid, De te, komor Ott sírsz a tűznél csöndesen. Ő nem tér vissza többé, Csak későn alszol el, S velem álmodsz te, mindörökké. Szépe, mint tőled kaptam, sosem felejtettem. Az Isten áldja meg, a szíve. szíved! Édesanyám, te drága lélek Köszönöm a sok-sok szépet Hogy tőled kaptam, sosem felejtem! Kedves hallgatóink! K Cappuccino együttest hallották! és ilyen magyar nótának a rokkosított változatán adták elő. Kedves hallgatóim, most egy CD-ről szeretnék lejátszani három rövid verset Gáspár, Nagy Gáspártól, aki a kommunista időkben is már az ellenzékhez tartozott, és nagyon szép szüléssel kapcsolatos és édesanyjával kapcsolatos versei vannak, ebből most hármat szeretnék önöknek lejátszani. MÁJUSI KARÁCSONYBAN Szőlőbontáskor, májusi karácsonyban, foltos szalmazsák fölé leszállt az angyal. a derékon vágta a szózat, hogy szárnysuhogást hallott, esnél kellett a hónak. Át repett a vánkos, Kitoporzékolt a gyermek, Az angyal énekel, Gerendák között verdes. Fehérre fürdettek, mint másnapi holtat, Kit jeltelen csillag is fényesre ragyoghat. Orgona árulásban Odakünt a betlehemi angyal, Jászol karikák kötelét Vágja, nyiszálja karddal. Hogy semmi ne kötözzön, és ne is védjen páncél, legyen nagy gyalázat, ha szárnyaimmal járnék. Szőlőbontáskor, májusi karácsonyban, születni készülök, anyám hívja az angyalt. Anyámnak Ebben a házban vajúdott anyám, Szíve szívemhez énekelt talán valami szép dalt vagy litániát, Májusi csöndes esőért imát, amint hallotta ő is nagyanyám szájából mindig, Esztendők során kinyát oltani, mintha gerendák közt éppen tüzet csitítana el, Bő könnyeivel vajudó anyám, tudta sírásom úgyis rátalál, a ház előtt már nyíló orgonák, déli harangszó, és boldog délután. Amíg a bölcsek ide érnek. Király se, koldus se, magam se más se lehetek, Csillagál fölöttem, féltestem hóban, Jövendőlések szerint egy-két dologra megszületek. Pásztorok kutyája csak ebb, Az angyalok szárnya csupa seb, Ajtó nélküli a hely, a csillag megállt, Ez lenne Betlehem? Anyám vére a hóban, Olvad, de lucsoktalan, szikrázó a hó, Vére a szalmán, ebből tám még koronám is foható. És amíg rágom az emlőt, Sejtem miként jutok tejtől a vérig, Könnyen bor lesz a vízből, semmiség ahhoz, Mikor igazam szegekre cserélik. Billeg velem a csillag, alattam ringatózik a jászol, Erzsébet asszony kinkeservel Átsimítana a legszörnyűbb halálon. Amíg a bölcsek ideérnek, aludnom kell, Az előbb születtem. Sok éjszaká Ha került Az álom Szíve Első Édes vágya Ott ébredt A boldogságra Sírt Az első Vájócsavó Szomorú fész, lombosága ráhajolt a kedves házra, öreg kis oltra. Hol sokkal minden emlék úgy musikál úgy mesél mint régen amikor még anyám dalol szép mesékkel fölém hajol gyermekkorom Tömöri Péter, anyámnak. Csak meg ne fáz, törékeny, kicsi asszony, mesztelen lelked nem tudott takarni, fekét virágzik rajta kuszagoncs a félelem. Egyedül fogsz meghalni. Csak megnefáz, fáz, új hűvösít ma minden. A mozdulatba belefúl a szándék, megkopott arcal néz reánk az Isten, nincs bűnbocsánat immár a fiáért, csak meg ne fáz, takarjon tölgyek árnya, simogasson meleg tenyerű szél, Óvjon tavasz kék vitorla vászna, segítsen csillag, jó éjt küldjön az ég, és hidd, hogy fiad megment a haláltól, hogy meleg teste átfűt, mint vöröslő parás. Hagyd inkább, én hülyek ki a gyávaságtól. Édesanyám, csak te, te meg ne fázsz. Anyám dalolt. Anyám dalolt. Legtöbbször szomorú szövegeket. A megfagyott fiú szívszaggató volt s édes, kedves, a fekete tóban fürdő kiskacsa. De a legjobban azt tetszette, hogy a lengyel himnuszt szinte lobogott, mikor azt énekelte. Oly üdén szárnyalt a hangja, és oly szomorú fény ragyogta be, hogy szívem reszketett, s bár azt se tudtam, kik a lengyelek, letérdeltem. Így biztosan nagyobb foganatja lesz. Háromszor csapott égig a hang a szent oltár előtt, a térdre hullásnál, és amikor őt Istent kértük, szabad hazánkat ó, add vissza nékünk, és hogy a zokogó ima elnémult, csend lett, nagy szünet, ezután csak hallgatni lehet. Kedves hallgatóink, most szeretnék lejátszani egy CD-t, amely március 15-én készült el, és egy közülünk való New Brunswicki készítette. El is árulom mindjárt, hogy Haklár Dezsőről van szó, és vele együtt énekel, és játszik Hajdunémet Béla, Haklár Ilona, és bizonyos számokban Haklár Dennis is, aki a fia, és magát a CD-t ők készítette el. Úgyhogy gratulálunk neki, és találtam egy dalt, amely anyákról szól, és ezt most szeretném lejátszani önöknek. Inka István, anyám balladát táncol. Egyszer volt szép az anyám tánca, mikor kendőjét gyeprehányta a kórhány vizénél, puszta és bokázólába lába őles apám örömére szállt, mint illat a virágon. De gyönyörű lábán víg figurát eredő táncába ő se vitt, csak mutatta ringó mozdulat, Halálba járó őseit, Mert ugyanaz sírt fel a flótán, Hogy meghaltak azok imanélkül, Nagy szakállal, akasztófán. S lengőszélben, Hogy fénynyílót két nyár szemében eléberaktak raktak tíz szál gyertyát, Hat másikat meg karikába. Közöttük anyám ott sugárzott, és kis csizmája vert át. Az ősi ritmust pásztorok fütyülték, Kettő-kettő felállott szélről jelezve, Hogy a csúfolt ős szép feje most halálba révül. S a holtak szemét, ahogy lezárták, Ezt a sirató, örök búcsut a nyárfák alatt már öten járták. Akkor meg, mikor sírt nyitnak, Közéjük lendült hatodiknak apám is, kinek lépteit úgy mérte az öt táncoló, mint ki utolsó fordulattal az egész műbe értelmet vitt. Mikor a gyertyák porigéktek, még anyám eljárta a végét. Egy szál virág körül koszorút táncolt. A juhászok meg már csak nézték, hogy az égen holdballag át, s csodálja, nagy fehér szemmel anyám lábán a balladát. Az édes anyám, a haja fehér, mint a hó. Oly hajlott, oly megtört, oly szent, oly önfeláldozó. A legjobb falatot a szájától vonta meg. Nőttek a gyerekek, de ők közben megöregedett. Egy őszhajú asszony, a kabátkán csupa volt, mert egyetlen kincse a fiam mosolygása volt. Ó, mikor és árva vagy nélkülem, mert őt pótulni nem tudja sem. Ez a jó szívű ősz, jó az az egyetlen. Gyorsan csókod meg elfáradt homlokát, nem a sírjára kelnék száz virág. Addig gondozzad, ápoljad, óvjad, az egyetlen. Most Csóri Sándor fogja elmondani egyik versét. Erdőszérén szület, anyám Fekete Rózsa. Anyámnak fája feje, nem iszik feketét, Anyámnak fája feje, nem szed be porokat. Szótlanap sápadtsággal fejimek tehenét, szótlanap sápadtsággal söpröget, mosogat. Anyámra durván szólnak, jött ment idegenek, Anyám az ijegységtől dadog és bereked. Sötét kendőjét vonván magányát húzna össze, Ne bántsa többé senki, Félelmét ne tetőzze. Anyám utakon lépdel, S nem jut el sehova, Szegénység csillagától sebes a homloka, Vállára még az orgona virág is úgy szakad, Mintha csak teher volna, jó kárhozat. Nyár van, égen és földön, zene szól, muzika, anyám csönsivatagján el kell pusztulnia. Gépek, gyártmányok zengnek, csodáktól szélütötten, de egy se futna hozzá, segítek, azért jöttem. Anyámnak fája feje, anyámnak fája semmi, anyám fekete rózsa, nem tud kiszínesedni, egy éjjel földre roskad, megtört lesz majd, kicsi, bejön egy madár érte, s csőrében elviszi. Anyám, fehér, békendőve, szipól, dagaszt, tűzpategelőve. Édesanyám de messzire menve, gyürkis, fehér, szipól, derigettem, abúzában derig vártam. Kedves hallgatóink, Lőrinci László egyik nagyon szép fordítását szeretném felolvasni. Levél anyámhoz cimmel, kvazimodó versét hallják. Mater dulcissima, már leszáll a köd. A csatorna vize sötét zúgással csapkod gyagátott, A fák is víztől dagadnak, elégnek a hótól. Nem vagyok szomorú itt éjszakon, Magammal kibékülve sem, de nem várok bocsánatot senkitől. Sokan könnyekkel adósaim, mint ember az embernek. Tudom, rosszul megy sorod. úgy élsz, mint minden költő anyja, szegényen, szeretetedet igazságosan megosztva távolban levő gyermekeit között. Ma én írok neked. Végre, mondod, néhány szó attól a fiútól, aki egy éjszaka elszökött rövid kabátjában, néhány verssel a zsebében. Szegény, oly szívű, egyszer még megölik valahol. Igen, emlékszem, a szürke állomásról lassú vonatok indultak. Vitték a mandulát és narancsot az imera ahol annyi a szarka, só, eukaliptusz. De most meg akarom köszönni, hogy irónikus mosolyt ültettél ajkamra, éppen olyan szelidet, mint amilyen a tied. Ez a mosoly védett meg sírástól, fájdalmaktól. Nem fontos, hogy most a könnyem hul érted, És mindazokért, akik csak várnak miként te, És nem tudják, hogy mire. Ó, halál, ne bántsd az órát, Mely a konyha falán ketyeg. Zománcos számlapján perget le egész gyermekkorom, Azokon a festett virágokon. Ne bántsd az öregek kezét és szívét. De vajon válaszol-e majd valaki? Ó, kegyes halál, szemérmes halál, Isten veled, kedves, Isten veled, dulcissima mater. Anyám, édes anyám, dallal legköszönöm, Boldog ifjúságom, felnőtt örömöm. Köszönöm, hogy mindig édes anyag voltál. Köszönöm a dolt, amelyel állt. Most most egy Vörös Sándor verset fognak hallani Galán Géza tolmácsolásába. Anyámnak Termő ékes ág, te jó anya, életemnek első asszonya. Nagy meleg virágágy, párna hely, hajnal harmatával telt kehely Benned kaptam első fészkemet, Szívem a szíveddel elüktetett. Én s nem én közt nem volt mesdjehegy, Benned a világgal voltam egy. Álmom öbleidbe újra visszatér, Álmom öbleidbe újra visszatér. Alabás trombálvány jó anya, Életem hatalmas asszonya. Szemed íziz, smaragd díszet tiszta, szép. Hajad, pallasz, bronz sisakja színe ép. Csak arcodon lett keményebb minden árnyi, Mint a délutáni égen szárnyi Első szép játékom, jó anya, Gyermekségem, gazdag asszonya. A kamaszkor tőled elkuszált, Szemem a szemedbe nem talált. Így tűnődtem. Miért szült? Miért szeret? Ha örökre élni nem lehet. Én miattam annyi mindent, öltemet, temet. Miért nem tett a hóba inkább engemet? A kamaszkor tőled elkuszált. Férfi szívem újra rád talált. Férfi szívem a szívedre rátalált, Megköszön most percet, évet és halált. Álmom karjaidba visszatér, Álmom karjaidba visszatér. Erős ház, szép zászló, jó anya, Sorsomnak nyugalmas asszonya. Majd, ha cseppig átfolyt rajtam mind elét, úgy halok az ős egészbe, mint beléd. Így Gyula, a ház végén ülök. A ház végén ülök, a padlás grádicson, s ilyeneket hallok. Na, te paradicsom, váglak most kereszbe, és még egyszer keresztbe, így ígyni, most azután hupsz be a levesbe, a kis öreg anya, ő beszél egyre itt, maga-magában, Azt hiszi, nem figyelik, De ha hallgatják is, ahogy tipek topog, Amihez hozzányúl, azzal eltársalog. Ne hogy te tűz, ne füstölj már, hallgass! Mit kapkodsz kezembe, mint egy mérges kakas? Egy marék só is kell, hol vagy te sótartó? Hozok egy kis rőzsét az alsó udvarból. Fölszedünk majd, krumpli, ne félj, hogy megfázol. Gyere már, ki te ág ebből a rakásból. Feleselve így jó a alatt, A csillogó gajak lehajulnak hozzá, Suttognak kedvesen, Örömkönnyek folynak a kis leveleken. Fent felhők emelik, mint papok az ostját, Az alkonyi napot stömjén füstben tartják. Szeretném meg! Megalább megpróbálni mind, mind azt a jót, mit értem az én anyám. A királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rám a pólyarondyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édességet eljét. Úgy ajándékozta anyasága tejét Hogy egyszer földnek bennem kedvetejék. Isten tudja honnan Palástot kerített Aranyos palástot vállamra terített Fejem fölé égszín derített Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat Ma is úgy szolgál ki főzi vacsorámat Mint királyi ember, királyi urának Amerre én jártam, kövek énekeltek mert az édesanyám izent a köveknek, Szíve ment előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élem világom, Nem hiányzik nekem semmi a világon, Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, Miért nem tudja látni egymást, A sok ember, a sok-sok királyfi úgy, Ahogy az anyjuk tudja őket látni. Másik bánatom, Hogyha ő majd hultan fekszik a föld alatt virággá foszultan Senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, Minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, Kamatnak is kevés, nagyon kevés volna, Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, S ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, Az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom. Kedves hallgatóink, ezzel egy gyönyörű verssel fejezzük be a verseket. Még röviden ismertetem a következő hetek műsorát, és még egy énekre van időnk, már csak egy perc odáig. Tehát elmondanám gyorsan, hogy most pénteken Kassák Lajos és nagy Lászlóról fog előadást tartani Borecki elemér a Magyar Múzeumban este 6 ó, 7 óra 30 perckor a Bólyai Tudományos és Művészeti Előadás sorozat keretében. Május 7-én szombaton lesz a Tavaszi bála a Magyar-Amerikai Atlétaklubban jelentkezni lehet még Edith Stankovicsnál 732 735 A Pacsirták jönnek május 14-én, 15-én pedig Rencsei Marian személyesen jön és hozza magával a Lilionfi filmet, ami nagy siker volt. Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzunk, itt Sohár István. És boldog anyák napját jövő héten is, amikor itt ünneplik az anyák napját. Viszont találásra jövő héten, és Tamás fog következni, Devecseri Tamás. Jövő héten. 내가 네 본향 실향 찾으겠네 내가 갈고레 갈고레 찾으겠어 바다 넘듯 들를 듯 Értem, hasad meg a meg, boszi be. De a borulok sírvalamáró megterci velef, majd a lombogó. Jöjj fel a jöjj fel hozzá! Vigasztalj meg, hajolj le rám Vég egyszer Most látom csak, hogy mit tettem Megbántam a hűtelenségem Ezer össze Fáj az ívem, síd Bocsásd meg, sok bűnöm véd kell. Jöjj fel, anyám, jöjj fel, a hozzám. Csókold le, könnyes porcám. Még egyszer. Fá a szívem sír a bocsáss meg, sok bűnöm védj kell. Jöjj fel, anyám, jöjj fel old le a könnyes orcám.